Kapittel 22 Israels sønner brøt seg opp og slo på Moabs ørkensletter på den andre siden av jordaen, sett i forhold til Jericho. Og Balak, Sippors sønn, fikk se alt det Israel hade gjort mot Amorittene. Og Moab ble svært redd for folket, for de var mange, og Moab begynte å føle en knugende retsel for Israels sønner. Og Moab sa så til Midians eldste «Nå kommer denne menigheten til å fortære alt rundt omkring oss, slik som oksen fortærer det grønne på marken.» Og Balak, Sippors sønn, var Moabs konge nettopp på den tiden. Han sendte nå sendebud til Biliam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved elven i hans folks sønners land, for å tilkalle ham i det han sa, «Se, et folk har kommet ut av Egypt. Se, de har dekket jorden så langt den kan se.» og de bor like foran meg. Jeg ber deg, kom nå, forband dette folket for meg, for de er mektigere enn jeg er. Kanskje jeg kan slå dem og drive dem ut av landet, for jeg vet godt at den du velsigner er en som er velsignet, og at den du forbanner er forbannet.» Moabs eldste og Midians eldste dro så avsted med spådomslønnen i sine hender og gikk til Biliam og talte Balaks ord til ham. Da sa han til dem, «Bli her i natt, og jeg skal i sannhet komme tilbake til dere med beskjed, slik som Jehova måtte tale til mig. Moabs fyrster ble dermed hos Biliam. Gud kom så til Biliam og sa, «Hvem er disse mennene som er hos dig? Biliam sa da til den sanne Gud, «Balak, Sippors sønn, Moabs konge, har sent bud til mig og sagt, «Se, det er folket som kommer ut av Egypt. De dekker jorden så langt øyet kan se. Kom nå! forband dem for meg, kanskje jeg kan kjempe mot dem og drive dem ut. Men Gud sa til Biliam, du skal ikke gå med dem, du skal ikke forbanne folket, for de er velsignet. Deretter sto Biliam opp om morgenen og sa til Balaks fyrster, dra til deres land, for Jehova har nektet å la meg gå med dere. Da brøt Moabs fyrster opp og kom til Balak og sa, Biliam har nektet å bli med oss. Men Balak sendte igjen andre fyrster, i større antal og slike som nødt større ære enn de forrige. De kom så til Biliam og sa til ham, «Dette er hva Balak, Sippors sønn, har sagt. Jeg ber dig, la dig ikke avholde fra å komme til meg, for jeg skal med sikkerhet vise dig stor ære, og alt du måtte si mig skal jeg gjøre. Så kom da, det ber jeg deg om. Forband dette folket for meg.» Men Biliam svarte og sa til Balaks tjenere, «Om så Balak ga mig sitt hus fullt av sølv og gull, vil jeg ikke kunne overtre Jehova min Guds befaling og gjøre noe, smått eller stort. Og nå ber jeg dere, bli også dere her i natt, så jeg kan få vite hva mer Jehova har å si til meg.» Så kom Gud til Biliam om natten og sa til ham, «Hvis det er for å tilkalle deg mennene er kommet, så bryt opp, bli med dem.» Men bare det ord som jeg taler til deg, skal du tale. Deretter sto Biliam opp på morgenen, og salte eselhoppen sin, og ble med Moabs fyrster. Og Guds vrede begynte å blusse opp, fordi han dro. Og Jehovas engel stilte seg så på veien for å stå ham imot. Og han red på eselhoppen sin, og to av hans tjenere var med ham. Og esle fikk se Jehovas engel stå på veien med sitt dragende sverd i hånden og esle forsøkte å vike av fra veien og gå ut på marken, men Biliam begynte å slå esle for å få det tilbake på veien. Og Jehovas engel sto fortsatt på den smale veien mellom vingårdene, med en steinmur på den ene siden og en steinmur på den andre siden. Og eselhoppen så fortsatt Jehovas engel og begynte å presse sig mot muren og presse Biliams fot mot muren, og han tog til å slå den igjen. Jehovas engel gikk nå forbi igjen og sto på et trangt sted hvor det ikke var plass til å vika av til høyre eller til venstre. Da esle fikk se Jehovas engel, lade sig ned under Biliam. Derfor blusset Biliams vrede opp, og han fortsatte å slå esle med staven. Till Til slutt åpnet Jehova munnen på esle, og det sa til Biliam, «Hva har jeg gjort mot dig, siden du har slått meg disse tre gangene?» Da sa Biliam til esle, «Det er fordi du har handlet hensynsløst mot mig hvis jeg bare hadde ett sverd i hånden, så skulle jeg nå ha drept dig. Da sa eselhoppen til Biliam, Er jeg ikke den eselhoppen som du har ridd på hele ditt liv, helt til denne dag? Har jeg noen gang pleidet å gjøre slikt mot dig? Til det sa han, Nei. Og Jehova åpnet så Biliams øyne, slik at han så Jehovas engel stå på veien med sitt dragne sverd i hånden. Straks bøyde han seg og kastet sig ner på sitt ansikt. Så sa Jehovas engel til ham, «Hvorfor har du slått eselhoppen din disse tre gangene? Se, jeg, jeg er kommet for å yte motstand, for din vei har vært stikk imot min vilje.» Og eselhoppen fikk se meg og forsøkte å vike for mig disse tre gangene. «Sett at den ikke hadde veket for mig. for da skulle jeg nå ha drept dig, men latt den leve.» Da sa Biliam til Jehovas engel, «Jeg har syndet.» for jeg at det var du som sto på veien for å møte meg. Og nå, hvis det er ondt i dine øyne, så la meg vende tilbake. Men Jehovas engel sa til Biliam, «Bli med mennene, og ikke noe annet enn det ord jeg taler til deg, skal du tale.» Og Biliam dro videre sammen med Balaks fyrster. Da Balak fikk høre at Biliam var kommet, gikk han straks ut for å møte ham ved Moabs by, som ligger ved bredden av Arnon, som er i utkanten av området. Da sa Balak til Biliam, «Har jeg da ikke sendt bud til deg for å tilkalle deg? Hvorfor kom du ikke til meg? Skulle jeg virkelig ikke være i stand til å vise deg ære?» Da sa Biliam til Balak, «Nå er jeg kommet til deg. Vil jeg i det hele tatt være i stand til å si noe? Det ord Gud legger i min munn, det skal jeg tale.» Biliam ble med Balak, og de kom til Kiriathusot, og Balak begynte å offre kveg og sauer, og sende noe til Biliam og de fyrstene som var hos ham. Og det skjedde om morgenen at Balak tog Biliam og førte ham opp til Bamoth-Bal, så han kunne se folket i sin helhet derfra.